22. Поїзд знову смикнувся під час руху, а Люк спробував згадати ще якусь пісню, що йому співала бабуся. Це та про Північний експрес? «Міднайт спешл» – американська народна пісня, яка вперше з'явилася в тюрмах США. Не міг пригадати. Крихти пончиків особливо не допомогли. Лише загострили голод і посилили спрагу. Рот обернувся пустелею, а язик – піщаною долиною. Він клював носом, однак заснути не міг. Минав час, скільки саме, люк уявлення не мав, але зрештою перецвітанкове світло почало проникати у вагон. Люк проліз по хиткій підлозі до частково прочинених дверей і визирнув. Дерева, здебільшого молоді розтріпані сосни, дрібні містечка, поля, знову дерева. Поїзд нісся по естакаді, люк поглянув униз на річку жадібними очима. Цього разу на думка спала не пісня, а колдріч. Вода навкруг, – подумав люк, – але тріщить вагона кожен паз. Вода навкруг, але вже пить нема ні краплі в нас». Використано рядки з повісті про старого мореплавця в перекладі Максима Стріхи. «Усе одно вона, мабуть, забруднена», – говорив він собі і знав, що все одно випив би, доки не випнувся б живіт. Вибльовувати ту воду було б блаженством, бо так він би міг випити ще більше. Перед тим, як зійшло червоне і гаряче сонце, люк відчув у повітрі запах солі. Замість ферм тепер пролітали здебільшого склади і старі цегляні фабрики із забитими вікнами. Крани височіли на фоні проясненого неба. Десь неподалік злітали літаки. Якийсь час поїзд біг уздовж чотирисмугової дороги. Люк бачив людей у машинах, людей, які нічим не переймалися, окрім денної роботи. Тепер він відчував запах чи то берега моря після відпливу, чи то мертвої риби, чи всього одразу. «Я б з'їв мертву рибину, якщо вона не буде вся червива», – подумав він. А може й червиву? Згідно з National Geographic, личинки – чудове джерело органічного білка. Поїзд почав сповільнюватись, і люк відступив до своєї схованки. Било і грюкало ще більше, коли вагон проїжджав над стрілками і перетинами. Зрештою поїзд зупинився. Була рання година, та все одно в цьому місті кипіла робота. Люк чув годіння вантажівок. Сміх і чоловічі голоси. З бумбокса чи магнітоли вантажівки долина в кені, відбуваючи бас, наче серцебиття. Спочатку гучно, потім поступово тихіше. На сусідній колії проїхав інший локомотив, залишаючи сморід дизелю. Кілька разів вагон страшенно смикало, коли інші вагони від'єднували чи під'єднували. Чоловіки кричали щось іспанською, люк почув якісь матюки. «Потам'єрда! Худжодипута! Чупа попалась!» Минув ще час Здавалося години, хоча могло бути й 15 хвилин Зрештою ще одна вантажівка від'їхала від вагону Саутвей-Експрес Якийсь чоловік у робочому одязі відкрив двері навстіж Люк визирнув між ґрунтофризою і мінітрактором Чоловік застрибнув у вагон І між вантажівкою і підлогою знов поставили пандус Цього разу в бригаді було четверо Двоє темношкірих, двоє білих Усі здоровенні й татуйовані вони сміялися і балакали з дуже південним акцентом, від чого Люкові звучали наче співаки «Кантрі» на радіостанції «Базен-102», яку він слухав удома в Мінеаполісі. Один із Білих сказав, що минулого вечора ходив на танці з дружиною Чорного. Чорний удав ніби б'є його, а Білий ніби падає назад і всівся на купу коробок із навісними моторами, які Люк нещодавно поскладав. «Давай, давай», – сказав інший Білий, – «мені треба поснідати». «І мені», – подумав Люк, – «як же це треба мені». Коли вони почали складати ящики колеру в вантажівку, Люк подумав, що він наче дивиться фільми з минулої зупинки, лише у зворотньому напрямку. Через це хлопець згадав фільми, які за розповідями Ейвері діти мусять дивитися у задній половині, і відтого цятки знову повернулися – великі й соковиті. Двері вагона смикнулися на рейці, ніби самі вирішили зачинитися. Йопта! – гукнув інший темношкірий. Хто тут? – він роззирнувся. нікого. Бабайко! – озвався темношкірий, котрий вдавав, ніби б'є білого. Давай-давай, треба вже закінчувати. Начальник каже, що курва запізнюється. кінцева станція досі, – подумав Люк. «Я тут не помру від голоду, так, але тому, що раніше помрують з Праги». Із книжок, які він колись читав, Люк знав, що людина може прожити без води максимум три дні, перш ніж прийде непритомність, а за нею смерть, та зараз він вважав інакше. Бригада з чотирьох людей завантажила у вантажівку всі ящики, окрім двох. Люк очікував, коли вони візьмуться за деталі до двигунів, після чого знайдуть його самого – але натомість вони запхали пандус назад у вантажівку і зачинили кузов. «Вийдіть!» – гукнув Білий, який жартував про танці з дружиною Чорного. «Мені треба в стральник службового вагона. Собака з хати проситься». «Та ну, Метті, потерпи трохи!» «Не можу!» – відповів Білий. «Тут таке велике, що прийдеться злізати з нього, як закінчу!» Вантажівка рушила геть. На кілька секунд запала тиша. Тоді Метті заліз у вагон, виграючи під майкою біцепсами. Як сказав би колись найкращий друг Люка Рольф Дестін – руки-базуки. Окей, голодранцю, я тебе побачив, коли всі ся на ті коробки. Можеш виходити. 23. Якийсь час Люк лишався на місці. Ніби якщо не рухатиметься і не видаватиме звуків, то чоловік вирішить, що помилився і піде геть. Але так мислити по-дитячому, а він уже не дитина. Далеко не дитина. Тож Люк виліз і спробував підвестися, проте ноги затерплі і в голові запаморочилося. Він би звалився на підлогу, якби чоловік не схопив його. Блядь, малий, хто тобі вухо відрізав? Люк спробував говорити. Спочатку з рота не доносилося нічого, окрім хрипу. Він прокашлявся і спробував знову. У мене були проблеми. Сер, у вас є щось поїсти чи попити? Я дико голодний і хочу пити. Не відриваючи погляду від спотвореного вуха Білий Метті, сягнув у кишеню і витягнув півтрубочки цукерок Life Savers. Люк ухопив її, зірвав упаковку і закинув чотири цукерки в рот. Він був думав, що вся слина зникла, засмокталась десь у спрагле тіло. Але навпаки, слина бризнула ніби з невидимих двигунів, а цукор вдарив у голову, наче бомба. Цятки на мить загорілися, забігали по обличчю білого. Метті розвернувся, ніби відчув щось позаду, тоді повернув увагу знову на люка. Ти коли востаннє їв? Не знаю, відповів Люк. Не дуже пам'ятаю. А скільки ти вже на поїзді? Десь добу. Здається, це було правильно, але відчувалося ніби набагато довше. Аж зі самої землі Янкі їдеш, так? Янкі Ленд. Північноамериканська сленгова назва регіону Нова Англія. Так. Більшої країни Янкі, ніж менш, ще треба пошукати, подумав Люк. Метті показав на вуха Люка. Хто це зробив? Твій старий? Від чим? Люк із тривогою витріщився на нього. То... Чому ви так думаєте? Відповідь була очевидна. Мене шукають. Так само було в минулому місці, де зупинявся поїзд. Скільки їх там? Що вони казали? Що я втік з дому? Ага, твій дядько. Він привів кількох друзів і копа з Райцвілл біч Вони не пояснили, але так сказали, що ти втік з дому з самого Масачусетса. І якщо хтось таке тобі зробив, то я розумію чому. Те, що з тими чоловіками був коп, сильно злякало Люка. «Я заліз у поїзд до Мейні, не в Массачусетсі. І мій тато мертвий. Мама теж. Усе, що вони кажуть, брехня». Білий думав над цим. «То хто зробив це з твоїм вухом, голодранцю? Якийсь мудак із притулку?» «У принципі, недалеко від правди», – подумав Люк. Так, він був у певному притулку і так, ним керують мудаки. Це важко пояснити. Просто, сер, якщо я попадусь цим людям, вони мене заберуть. Можливо, не змогли б, якби не мали копа із собою, але він там є. Вони мене заберуть туди, де все це сталося, він показав на вухо. Будь ласка, не видавайте мене, дайте мені лишитися на поїзді. Метті почухав голову. «Ну, не знаю. Ти малий, і в тебе проблеми. Проблеми будуть набагато більші, якщо ті чоловіки мене заберуть. «Повір у це», – щосили думав він. «Повір у це, повір у це». «Ну, не знаю», – повторив Метті. «Хоча я не дуже задивлявся на ту трійцю, але я тобі чесно скажу, виглядали вони трохи знервованими, навіть коп». «А ще з тобою зараз говорить чувак, який сам тікав з дому тричі, доки нарешті не вдалося. Перший раз я був десь твого віку». Люк нічого не відповів. Принаймні меті рухається в правильному напрямку. «Куди їдеш? Хоч знаєш?» «Кудись, де зможу дістати їжі, води і сісти подумати», – сказав Люк. «Мені треба подумати, бо ніхто не повірить у ту історію, яку я розповім». Особливо враховуючи те, що я дитина. «Метті!» – гукнув хтось. «Виходь, мужик! Чи ти хочеш безкоштовно прокататись до Південної Кароліни?» «Малий, тебе що, викрали?» «Так!» – видихнув Люк і заплакав. «І ті люди! Той, що каже, що він мій дядько і ком...» «Метті! Витирай сраку і виходь!» «Я правду кажу!» – просто сказав Люк. Якщо хочете допомогти мені, відпустіть. Ну бля, Метті сплюнув з краю вагона. Це ніби якось не дуже правильно, але те твоє вухо, ті мужики, вони точно погані? Найгірші, відповів Люб. Насправді від найгірших він утік, але те, залишиться він тут чи ні, зараз залежить від того, як вирішить учинити цей чоловік. «Ти хоч знаєш, де ти зараз?» Люк похитав головою. «Це Вілмінгтон. Поїзд зупиниться в Джорджії, тоді в Тампі, а кінцева станція Майамі. Якщо тебе шукатимуть орієнтування на розшук чи Ембер Алерт, чи як воно там називається, то шукатимуть усюди». «Ембер Алерт. Американська система сповіщення про викрадення дітей». «Але наступна зупинка, то просто гіменце на мапі. Ти можеш...» «Метті, де тебе нахуй носить?» «Набагато ближче». «Де ти шаройобишця? Нам же виписуватися треба!» Метті знову непевно подивився на люка. «Будь ласка!» – прошепотів той. «Вони мене топили в резервуарі. Майже втопили. Знаю, в це важко повірити, але це правда». Шурхіт кроків на гравії. Наближаються. Метті зіскочив і шарпнув двері вагона, зачинивши його на три чверті. Люк заповз назад у своє гніздо за деталями для двигуна. А я думав, ти срати пішов. А ти що тут робиш? Люб чекав, що Меті скаже, там малий їде зайцем у тому вагоні. Якусь фігню мені втирав про те, що його викрали в мені, запхали в баки з водою, щоб я його до дядька не повіз. Та я зробив те, що мав, а потім хотів подивитись на ті ручні газонокосарки Кубота, сказав Менні. Мій лонбой, скоро накаже довго жити. Ну та пішли вже, поїзд не жде. Слухай, ти тут того малого ніде не бачив? «Може, заскочив на поїзд на північ і вирішив, що Вілмінфон – непогане місце, щоб зупинитися?» Настала пауза. Тоді Метті промовив. «Ні». Увесь цей час Люк сидів напружено, нахилившись уперед. Після цього слова він відкинувся, сперся головою на стіну вагона і заплющив очі. Десь через 10 хвилин поїзд 9956 56 різко смикнувся всіма вагонами, яких тепер налічувалося рівно сотня – Ніби здригнувшись, депо почало пробігати повз, спершу повільно, потім потроху прискорюючись. Підлогою вагона промайнула тінь сигнальної вежі, після чого з'явилася ще одна тінь людська. Поплямований жиром паперовий пакет залетів у вагон і приземлився на підлозі. Він не бачив метті, лише почув Хай щастить, голодранцю. І тінь зникла. Люк випав зі своєї схованки так швидко, що вгатився боком голови з неушкодженим вухом об корпус газонокосарки. Він цього навіть не помітив. У пакеті ховався рай. Він відчував його запах. Рай обернувся булочкою з сиром і ковбасою, фруктовим пирогом гостес і пляшкою джерельної води Кароліна Світвотер. Люк мусив задіяти усю силу волі, щоб не випити всі 16 унцій води одразу. Він залишив чверть, відставив її, тоді знову вхопив і закрутив корок. Подумав, якщо поїзд раптом похилиться і вода розілється, то він здуріє. Люк поглинув булочку з ковбасою за п'ять жадібних укусів і запив п'ятьма ковтками води. Облизав долоню від жиру, тоді взяв воду і пиріг госте, з якими заліз назад у нору. Уперше, відколи він плив річкою на ліньку і дивився на зорі, Люк відчув, що життя, мабуть, варте того, щоб жити. І хоча він не зовсім вірив у Бога, вважаючи докази проти, зовсім трішки сильнішими, ніж докази за, та все одно молився, хоч і не за себе. Він молився, щоб дуже гіпотетична вища сила благословила чоловіка, який назвав його голодранцем і кинув коричневий пакет у вагон.